Capitolul 2. Că-și voiesc ca voi să știți cât de mare luptă am pentru voi și pentru cei din la Odiseea și pentru toți câți n-au văzut fața mea în trup, ca să se mângâie inimile lor și ca ei, strâns uniți în iubire, să aibă belșugul de pline înțelegeri pentru cunoașterea Tainelui Dumnezeu Tatăl și a Lui Hristos, pentru care sunt ascunse toate vistieriile înțelepciunii și ale cunoștinței. Vă spun aceasta ca nimeni să nu vă înșele prin cuvinte amăgitoare, căci, deși cu trupul sunt departe, cu Duhul însă sunt împreună cu voi, bucurându-mă și văzând buna voastră rânduială și tăria credinței voastre în Hristos. Deci, precum ați primit pe Hristos Iisus, Domnul, așa să umblați întru el, înrădăcinați și zidiți, fiind întrânsul, întăriți în credință, după cum ați fost învățați și prisosind în ea cu mulțumire, Luați aminte să nu vă fure mințile cineva cu filozofia și cu deșarta înșelăciune din predania omenească, după înțelesurile cele slabe ale lumii și nu după Hristos, că înci întru El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii și sunteți de plin întru El care este capa toată domnia și stăpânirea. În el ați și fost tăiați în prejur cu tăiere, în prejur nefăcută de mână, prin dezbrăcarea de trupul cărnii într-o tăiere în lui Hristos, îngropați fiind împreună cu el prin botez, cu el ați și înviat prin credința în lucrarea lui Dumnezeu, cel ce l-a înviat pe el din morți, iar pe voi care erați morți în fără de legile și în netăierea în a trupului vostru v făcut vii împreună cu sine, iertându-vă toate greșelile, ștergând zapisul ce era asupra noastră, care ne era potrivnic cu rânduielile lui, și l-a luat din mijloc, pironindu-l pe cruce, dezbrăcând de putere începătoriile și stăpâniile, le-a dat de cară în văzul tuturor, biruind asupra lor prin cruce. Nimeni de să nu vă judece pentru mâncarea sau pentru băutură, sau cu privire la vreo sărbătoare sau lună nouă sau la sâmbete, care sunt umbră celor viitoare, iar, iar trupul este al Lui Hristos. Nimeni să nu vă smulgă biruința printr-o prefăcăcută smerenie și printr-o fățarnică închinare la îngeri, încercând să pătrundă în cele ce n-a văzut și îngânfându-se zadarnic cu închipuirea lui trupească, în loc să se țină strâns de capul de la care trupul totul, prin încheieturi și legături, îndestulându-se și întocmindu-se, sporește în creșterea lui Dumnezeu. Dacă de ați murit împreună cu Hristos pentru înțelesurile cele slabe ale lumii, pentru ce atunci, ca și cum ați viețui în lume, răbdați porunși ca acestea, nu lua, nu gusta, nu te atinge toate lucruri menite să piară prin întrebuințare, potrivit unor înduieli și învățături omenești, unele ca acestea au oarecare înfățișare de înțelepciune în păruta lor cu cernicie, în smerenie și în necruțarea trupului, dar n-au niciun prest și sunt numai pentru sațiul trupului.